«Як вже вирвати Любу штрафного блоку?» – гарячково думала Антоніна. Штрафників готували для відправки на порохову фабрику, де, звичайно, з них не виживає 10-та частина. Люба, як завжди, відмовиться працювати. І «Її жде вірна смерть. Одержано наказ коменданта. Хворих штрафного блоку до ревіру не класти». До них просто в блок викликають за пекло есесівку лікарку Курт, щоб засвідчити, як правило, лише факт смерті. За ніч у лікарки Антоніни визрів план. Виснажена і хвора на серце Люба мусить сказати, що захворіла на нирки, і проситись на прийом до сестри есесівки Еріки. Еріка любить сама призначати ліки, щоб показати, начебто здатна заступити будь-якого лікаря. Всі знають, що Еріка короткозора. Коли призначить Любі ліки, то своя медсестра замість таблички з написом «Уротропін» десь любить табличку з написом «Шостий блок». Оскільки хворі швидко йдуть одна за одною, то поліцейка відведе Любу до шостого блоку. Де працює лікарка Антоніна. Черговий день огляду хворих Ерікою всі ждали з нетерпінням. Антоніна хвилювалась більше за всіх, знала, що в разі невдачі відповідатиме в першу чергу вона. З другої половини дня почали надходити хворі. Серед них Антоніна побачила ледь живу любу. Їй важко було пізнати від міцної дівчини. Залишились самі тільки кістки і шкіра, обличчя землистого кольору, під очима мішки. Еріка лише поглянула на Любу і відразу, не оглядаючи хвору, встановила діагноз. — У тебе хворі нирки, а вон які мішки під очима? — Уротропін, — гукнула Еріка і починала оглядати іншу ув'язнену. З табличкою шостий блок Любу привели до ревіру, де працювала Антоніна. Їй приготували постіль ближче до вікна і далі від тифозних хворих. Тільки надвечір, коли все стихло, лікарка підійшла до Люби. Вони обнялися і наговорилися в волю. Тепер до розчиненого вікна шостого блоку підходили. Військовополонені і допомагали конові чим тільки могли. Випробування крулочки в третьому блоці, де жили військовополонені, на другій половині тримали так званих. Важкополітичних – це переважно німецькі підпільниці-антифашистки, які відбули уже своє покарання, але на волю їх не відпустили, а відправили в концтабір для так званого «превентивного ув'язнення», тобто ув'язнення без пред'явлення звинувачення. На тій самій половині, де жили радянські червоноармійки, було виділено спеціальне приміщення для полячок – на якими нацистські лікарі проводили свої нелюдські досліди, важко навіть уявити собі, яка тісніва була у тому блоці, навхати в порівняно невелике дерев'яне приміщення більше півтори тисячі чоловік могли тільки фашисти, яким було байдуже, що в таких умовах людина не може довго прожити, виснажуючись на роботі. В'язні не мали спочинку і вночі. Не вистачало повітря. Вони задихалися від смороду, терпіли від нужі і блющиць. Виснажених вибраковували на всілякі транспорти, щоб позбутися, очистити блоки від непрацездатних і заповнити новими в'язнями, які ще можуть працювати. Військова полонина лікарка Антоніна Некіфорова, яка прибула до Равенсбрюка пізніше, ніж велика група полонених, була залишена в ревірі за медсестру. Антоніна мила підлогу, заправляла ліжка, роздавала їжу, міряла хворим температуру. Нацистська лікарка Герда Оберхаузер разом з хірургом робила перев'язки. Одного разу вона попросила Антоніну допомогти їй. Побачивши, як вправно та перев'язує рани, вона охоче переклала цей обов'язок на неї. Якщо до цього хворі стогнали від грубих рук Герди, то тепер з вдячністю дивились на лікарку Антоніну, як обережно вона знімає бенти, ще обережніше обмиває і перев'язує рани. Отже, поступово Антоніна почала виконувати обов'язки лікарки. До того ж голов лікар трейде, дізнавшись, що вона патолого-анатом, призначив її при потребі препарувати трупи. Умови в ревірі були надто тяжкими. На одне ліжко клали по двоє або й по троє хворих. Антисанітарні умови не сприяли швидкому одужанню, до того ж відсутність потрібних медикаментів, погане харчування. усе це погано позначалося на хворих. І все ж взаємовиручка в'язнів, допомога радянських лікарів багатьом врятувала життя. Дякуючи антифашистській Лотті, що була в добрих стосунках з червоноармійками, Оксана, захворівши птацькій майстерні на запалення легень, потрапила в ревір до лікарки Антоніни. Цього разу я тебе не випущу, доки не вилікую до кінця, мовила рішуче Антоніна. А сама гарячково думала, що ж призначити дівчині? Висока температура, сильний астматичний кашель. Вона встигла ще з першої зустрічі полюбити симпатичну, русяву дівчину з України. А відтоді, як Оксана розповіла їй про свою втечу від Бауара, перейнялась до неї особливою симпатією і почала ставитись до Оксани з великою довірою. Кілька ночей не відходила від хворої, доки не била високу температуру. Ще в 42-му році табором поповзли чутки, що в Ревірі лаштують велику операційну. Туди викликали кілька зовсім здорових полячок і зробили їм операції. Невдовзі весь табір знав, що професор Герхард з асистентом Зробили операції на ногах здорових жінок. не тому, що її легкої руки їх стали називати «круличками», бо справді нацистські лікарі використали їх як кроликів для своїх нелюдських дослідів.